Obadja Obadjas syn Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt om Edom. En meddelelse har vi hört fra Jehova, och en utsending er blitt sendt ut blant nasjonene. Reis dere, og la oss reise oss mot henne til strid. Se, liten har jag gjort deg blant nasjonene. Du er dypt foraktet. Det er ditt hjertes formastelighet som har bedratt dig, du som har din bolig på den steile klippens tilflugsteder, i høydene voran han bor, mens han sier i sitt hjerte, «Hvem styrter meg ned til jorden?» Om du gjorde din stilling høy liksom ørn, eller om ditt rede ble anbrakt blant stjernene, ville jag styrte dig ned derfra, lyder Jehovas utsang. Hvis det var tyver som kom till deg, hvis herjere kom om natten, hvor grunnig ville du da ha blitt brakt til tauset? Ville de ikke stjele bare så mye som de ønsket? Eller hvis vad var som kom til dig? ville de ikke da la en etterhøst bli tilbake? Å, hvor grunnig er ikke Esau blitt gjennomsøkt? Hvordan er ikke hans skjulte skatter blitt oppsporet? Helt til grensen har de sendt deg. Nettopp de menn du hade en pakt med har alle bedrat dig. «De menn du hade fred med har fått overtake på dig. De som spiser mat sammen med deg kommer til å legge et nett under deg, som med en som ikke har skjellene evne. Vil det ikke skje på den dagen, lyder Jehovas utsang. Og jeg skal visselig utrydde de vise av edom og skjellene evnen av Esaus gjellområde. Og dine veldige menn skal bli skrekslagne, temaen.» fordi hver og en vil bli avskåret fra Esaus kjellområde ved å bli drept. «På grund av volden mot din bror Jakob skal skam dekke dig og du skal bli avskåret til uavgrensetid. På den dagen da du sto avsides, på den dagen da fremmede førte hans militære styrke i fangenskap, og utlendinger dro inn gjennom hans port och kastet lodd om Jerusalem, da var også du som en av dem.» «Og du burde ikke betrakte det som er å se på din brors dag, på hans vannskebnes dag. Och du burde ikke fryde dig over judas sønner på den dag da de går til grunne. Og du burde ikke fortsette å være stor i munnen på deres trengselsdag. Du burde ikke komme in i mitt folksport på deres ulykkesdag. Du, ja, du burde ikke betrakte hans katastrofe på hans ulykkesdag.» Og du burde ikke rekke ut hånden mot hans velstand på hans ulykkesdag. Og du burde ikke stå ved veiskille for å avskjære hans unnsloppne. Og du burde ikke overgi hans overlevende på trengselens dag. For Jehovas dag mot alle nasjonene er nær. Slik du har gjort, vil det bli gjort mot deg. Din handlemåte vil vende tilbake over ditt eget hode. For slik dere har drukket på mitt hellige fjell, slik skal alle nasjonene stadig drikke. Og de skal visselig drikke og helle i sig og bli som om de aldrig hade vært til. Og på Sionfjellet, der skal de som slipper unna vise sig å være, og det skal bli noe som er hellig. Og Jakobs hus skal ta i eie de ting de skal eje. Og Jakobs hus skal bli til en ill, og Josefs hus til en flamme. Og Esaus hus skal bli som halmstrå, og de skal sette dem i brand og fortære dem og det kommer ikke til å være noen overlevende av Esaus hus, for Jehova selv har talt. Og de skal ta Negev i eie, ja, Esaus fjellområde, og Shefela, ja, filisterne. Og de skal ta Efrains område og Samarias område i Eje, og Benjamin skal ta Gilead i eje. Og vad denne festningsvolds landflyktige angår, kommer det som kananerne eide helt til Sarefat til å tilhøre Israels sønner. Og Jerusalems landflyktige, som var i Sefarad, skal ta byene i Negev i Eie. Og frelsere skal i sannhet dra opp på Sionfjellet for å dømme Esau-sjellområdet, og kongedømme skal bli Jehovas.